يا معشر al-jinni, wel رسل منكم rusulum, aleikum eeti, je posune aleikum Enfusine, wagorot humul hia to dunia wagorot humul hia to dunia washahe doe ala enfusim en ne hum canu kefirin. En je makundia maginina watu. Je, hawako jenny me too makotokanananjini wen je away, okobaini shenny aia zango. Na wakikuwa mkutano wa siku yenu hii, na watasema, tumeshuhudia juwe nafsi zetu, na yaliwadanganya maisha dunia, na watajishuhudia wenyewe ya kwamba walikuwa makafiri. Thalika alam ya kurrabbuka muhlika al kurabi zulmi wa ahluha gwafilun. Ayo, ni kwa sababu ya kuwa mula wako mlezi hakuwa wa miza miji kwa dhulma hali wenyewe megafilika. Walikulin darajatum mimma amilu, wama rabbu kabigwafilin amma yamalun. Na wote wana mbali mbali kutoka na yale walio na mulawa qom lazy si muny na yale wanoyatenda Wa rabbukal ghani yudzur rahmah in yasha yudhibukum wayastakhlif min ba'dikum ma yasha kuma an sha'akum kama an Kauwmin akharin Na in wako mlezi ndiye mkwasi mwenye rehma Akipenda atakuondoweni na waweke wengine Awapenda wabadelayenu Kama alivio alivyo kutoweni kutokana na uzazi wa watu wengine Inna ma tuuaduna laatin Wa ma antum Bila shaka hayo na Hidiwa yetafika tafika tu Wala hamta weza kuyepuka Uliya kowmi amaluu ala makanatikum inni amil Fasaufa taalamu na man takunu lehu aakibatu addar Inna la yuflihu zalimuun Sema, enyi watu wangu PANYENI MUIZAYO NA HAKIKA MIMI NAFANYA MTAKUJA JUWA NANI ATAKUWA NA mema MAMUISHONI HAKIKA MADHALIM hawatafanikiwa. TAFANIKIWA WA JAALU LILLAHI MIMMA THARAA MINAL HARTHI WAL ANGAMI NASIBAN HADHA LILLAHI BI WA HADHA LI وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون sehemu Nao husema, hii ni sehemu ya mwenyezi mungu kwa madei yao Na hii ni ya miungu tunawashirikisha Basi vile walivyo wakosudia ya miungu yao havi mfikii mwenyezi mungu Na vile kuwa vya mwenyezi mungu huwafikia ya miungu yao Ni uovu kabisa hayo wano ya hukumu Wakathalika zayena likathirim minal mushrikine kotla auladihim shurakar uhum liyarduuhum liyarduuhum walyalbisoo alayhim deenahum walau sha'a Allahu ma fa'aloo fadharhum wama yaftaroon nakadhalik haa waashirika wengi katika waashirikina kuwaua watoto wao ili kuangamiza na kuvurugia dunia na lao kwa mwelezi mungu angelipenda wasingefanya hayo basi wache na hayo wanayoyazua waqulu hadhi an'amun wa harthun hijr la yat'amaha illa man nasha'u bi za'mihim la yat'amaha illa man Ubiza بزعمهم en oem لا يذكرون اسم الله عليها kurunes melohia, aleihe, mu kurunes Nao usema, wanyama hawa na mimea hii ni mwiko, hawa tokula ila wali tuapendao, kamadai yao tu, na wanyama hawa imeharimishwa migongo yao kupandwa, na wanyama wengine hawalitaji jina ala mwenyezi mungu juwe yao, wanamzulia uongo tu mwenyezi mungu, ata walipa kwa hayo wanayomzulia. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ beetje الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ te وَمُحَرَّمٌ We أَزْوَاجِنَا er een beetje mee om te gaan. We gaan nausema husema, matumboni mwanyama hawa ni kwa ajili ya wanaume wetu tu Na wameharamishiwa kwa wakezetu Lakini kiwa nyamafu, basi wana shirikiana. Mwanyazi mungu tawalipa, kwa mailezo yao hayo Hakika yeye ni mwenye hikma mwenye kujua en wat weer weer weer weer weer weer weer weer weer wat weer na wakaharamisha alivyo ruzuku Mwenyezi Mungu kwa kumzulia Mwenyezi Mungu. Hakika wamepotea wala hawakuwa wenye kongoka. Allahu Akbar Allahu Akbar. La Mwenyezi mungu mtukufu atawambia ya kiyama Enyi watu na majini Mitume wamekujieni wakikutajieni hoja na rizi zo wazi Na wakikusomeeni haya Na wakikuonieni na mkutano wamwenyezi mungu siku yenu hii Basi vipi mna kanusha Na watajibu tunakubali wenyewe madhambi tulia yatenda Na maisha ya kidunia yali wakadaa kwa starezake na wakajikiria nafsi zao kuwa hakika wao walikuwa wapinzani Na huku kutumamitume wenye kuonya na kubainisha Ni kwa kuwa mula wako mlezi ewe nabi Haiyangamizi miji kwa zulma yao na watu wake wamegafilika na hakitu Mali hapana budi ila wabainishe kwa uwazi na waonye Na kila mtenda kheri au mtenda ana daraja yake ya malipo kwa nawe Ikiwa kheri atapata kheri, na ikiwa shari basi atapata shari, na mwenyezi mungu alitakasika ndiye muumba, si mwenye kukafilika, na wano ya tenda. Bali hakika vitendoviyao, vimo katika kitabu kisicho achadogo wala kubwa ila hulitia hisabuni. Na mwenyezi mungu mtukufu mula wako mlezi, ni mkwasi, ahitaji wajia wala ibadazao, na yeye pekea kendiye mwenye rehma ili okusanya kila kitu. Na kwa mujibu wahayo, diyo ndio akakwaamrisheni mtende mema na akakukatazeni maovu naye ndiye muweza akitaka atakuoendweni na alete duniani wenginewe wakufuatia baada yenu kwa mujibu atakavyo wala hilo si gumu kwake subhanahu aliyetakasika kwani yeye alikuumbeni kutokana na uzao wa wengine waliokutangulieni nanyi mkao ndio warithi wa ardhi baada na anayokuonyeni anayokuunye kwayo, na hayo ni, kwayo, ni athabu, na anayokubashirye ni kwayo, na hayo ni thawabu baada kufufuliwa, na kukusanywa na kuhisabiwa, yatakuja tu hapana hivi wala hivi, wala njini hamwezi kumshinda huyo anekutake ni siku hiyo, basi hamna uwezo wakukata kukusanyika wala kuhisabiwa. Ewe nabi, waambi kukuwatisha fanyeni kama mpendavyo kukumu wa wezoenu, na mimi itafanya kwa mujibu wa haki, na mshoe bila shaka, mtajua nani atakuwa na khati manjema katika makazi ya akhira, na hayo watayapata watu wa haki, hapana hivi wala hivi, kwa sababu nyinyi ni madhalim, na mwanyezi mungu mtukufu, hakuwa andikia kufuzu walidhulumu. Na washirikina ambao waneabudu masanamu, wamo katika udanganyifu wadaima, wao ufanya katika alio ya umba mwenyezi mungu mtukufu katika mazao ya mimea, na angamia, na ngombe, na kondo fungu la mwenyezi mungu mtukufu wakua tumilia wageni na unjihaja. Na fungu nyingine hulitumia katika kuwa hudumu wa masanamu ambayo wameyafanya ni washirika wa mwenyezi mungu mtukufu kwa mujibu wa madei yao. Ama walicho mwekea masanamu huwafikia masanamu yao na hukitumia kwa jili yao Na walicho mwekea mwenyezi mungu mtukufu hakifiki chochote kwa hao wageni na mafakiri Uovulioje huu wa hukumu yao ya dhulma Kwa ni wao wameyafanya masanamu ndio wenziwe mwenye kuumba hiyo mimea na wanyama Na hawatumi inavyo stahiki hicho walicho mwekea mwenyezi mungu Kama ilivikuwa hayo mawazo yao, yalivu wapambia huumbi gawanyo wa thulma katika mazao ya mimea, na angamia, na ngombe, na kondo alioumba mwenyezi mungu, basi kathalika mawazo yao ya mewapambia kutokana na hayo masanamu, ambayo wanadai kuwa ni washirika wa mwenyezi mungu. Kuwa uwa wao pale wanapuzaliwa, na kuwa ati waliweka nadhiri kwa miungu yao kuwa chinja wao. Na hakika hayo mawazo yao ya nawangamiza na yanawavurugia mambo ya dini. Kwa hivyo hawa yelewi Na ilivyo kuwa mawazo yao ya mzisaliti ya kilizao hadihio. Basi wewe wa achilie mbali wao na hayo wanoemzulia mwenyezi mungu mtukufu. Na kukuzulia wewe na awo malipo ya huo uzushi wao. Na hayo ndiyo matakwa ya mwenyezi mungu. Wani ni angelitaka wa singelifanya hayo. Na katika mawazo yao ni kusema kwao. Ngamia hawa na ngombe hawa. Na mbuuzi na kondwa hawa. Na maza wa haya mimea ni marufuku. Hayali mtu ila wamitakai katika utumishi wa masanamu. Hayo ni kwa madai yao ya uongo. Wala haya tokani na mwenyezi mungu. Na pia usema. Ngamia hawa wa meharimishu wa migongo yao. Basi hapana ruhusa mtu kwa panda. Na uju ya hao Hawalitagi jina la mwenyezi mungu mtukufu Wanapuwa chinja haongamia Na ngombe Na mbuzi na kondo Na hayo ni kwa kule kumzuilia uongo mwenyezi mungu mtukufu Kwa ushirikina wao Na mwenyezi mungu mtukufu Atawalipa athabu huko akhera Kwa sababu ya uzushi wao Na kuharimisha kwao vitu ambago mwenyezi mungu mtukufu haku harimisha na katika mawazo yao ya uongo hawa wa shirikina ni kuwa wanasema viliyomo matumboni mawanyama walio watenga walio zuiwa wasichinjwe wala wasipandwe viliyomo matumboni mao yaani watoto wanafaa kuliwa na wanaume na haramu kwa wanawake na juya hivyo akizaliwa nae kisha kufa wote wanashirikana wanakula Mwenyezi mungu mtukufu atawalipa kwa uongo wawo wali mzulia kwa kitendo chao. Kwani wanadai kuwa kuharimishwa huku kuna tokana na mwenyezi mungu mtukufu. Na hakika mwenyezi mungu anajua kila kitu na ni mwenye hikma. Vitendo vyake vyote ni kwa mujibu wa hikma nae atawalipa uonye thambi kwa thambi zao. Hakika wamehasiri hao walioua watuto wawo kwa ujinga na kwa mawazo ya uongo. Bili ya kujua nini matukewe ya kitendo chao wala sababu yake Na wakajiharimishia nafsi zao riski alizo waruzuku Mwenyezi mungu katika mimea Na wanyama huku wakimzulia mwenyezi mungu wakudai kuwa ni yeye ndi aliharimisha Na hakika wamejitenga mbali na haki kwa sababu hiyo Na kwa sababu ya uzushi huu hawakua katika wanausifika kwa uongofu